Adiós, amboi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais. Aquí donde estaremos dos oriñas sin con lingua galega. Se si xan vostedes benvidos a este programa, e eh, como non, non deixen de sintonizar Radio Samboy. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é un blog que é galegosnovaisblogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais arroba gemail equipo que compoñen como cada xoves este programa temos na Elina Pecera metido o noso compañero Fernando moi boas tardes e, e aí que o meu carón como cada xoves Xulio Cousil moi boas tardes Xulio moi boa tarde queridos xoentes benvidos Galegos Novais para todos vosotros nada que, que, que se poñan en contacto con nosotros que xa os nosos enderezos no Facebook eh, galegosnovais exactamente eh, na nosa páxina tamén galegosnovaisblogspot.com que eridos ointes benvidos bueno pois para es comenzar un programa que mellor con pouquiño de música que xa Fernando nos ten por aí preparada así que Fernando dallo play as nin esperanza nas mabaas he onde noite iría noite medio do temporal ir de día con esta peza de Xavier Díaz da Nospe pois pues para falaremos con esta grande amiga que é María José Novoa Rodríguez. Así que vamos a falar cunhela, vamos a dibuillar certas cousas, sobre todo a saúde, a saúde mental. Que nos fai nestas datas, faibu no moita falta, eh? Así que moi boas tardes, María José. Que tal? Boa tarde, como estamos todos? Boa tarde, todos? moitísimas gracias por atendernos, e ben vida. Bueno, e acaba de decirnos Armando que vamos a falar de saúde e quiere decir que por usted como directora técnica xeral de xerente da asociación Saúde Mental Mariña, pois ten moito que dicir neste aspecto, non? Bueno, pues sí, ya llevo 20 años Trabajando en este sector uh -huh. un poquillo de Un poquillo de experiencia teño, bueno, verdaderamente Hombre, te cuida Quiere decirse que entonces hay una mariña Ten mmm, abondo clientela por Entre comillas, ¿no? Sí, a ver eh, Asociación de Salud y Mental Amariña Es una sin ánimo de lucro El interés eh, social eh, Que se fundó al APLO en 1999 uh -huh. madre, Por varias familias Sí eh, incluso usuarios, e somos presidente é un usuario uh -huh. eh, para conseguir unha mellora terapéutica e un servicios para as persoas con enfermidade mental crónica, xa uh -huh, uh -huh. que na Mariña lucense non, non existían uh -huh. eh, solamente que en estes centres pois pues, bueno, fomos crescendo en, en dispositivos afortunadamente uh -huh. eh, en servicios para as propias persoas con enfermidade mental crónica, eh, uh -huh. en este momento pois pues, claro, temos xa 6 centros en funcionamento e dous máis que veñen en camiño, así uh -huh. que estupendo. Moi moi, moi ben, o sea que traballando para que a saúde mental se teña moitísimo que ver precisamente na na, na, na, sa, na na saúde das persoas. Efectivamente, nós traballamos con trastorno mental severo e afortunadamente pois desde que se pecharon os psiquiátricos, que era uh -huh un trato moi distinto ao que nos dispensamos, sí. pois trabajamos por mellorar a calidad de vida dos nosos usuarios que teñen uh -huh. un proxecto vital, no? e non ser, por así decirlo, ferramentas de apoios como muletas, no? de, uh -huh. de apoio a que consigan ese proxecto vital, pero é o seu proxecto. Uh -huh. o sea, non podemos deixar de pensar que cada usuario ten o seu proxecto de vida, ten uh -huh. os seus objetivos tanto na área psicológica, social como prelaboral laboral Uh -huh. e eh, buscamos eso, que os consigan que sacaden acaden na mellor uh -huh. maneira posible e na mellor calidad de vida posible Porque cando o, o mellor te ven por a rua e dirán eh, esta dona eh, o mellor moitos dirán porque eh, que se poden dicir hasta que traballas con, con locos, non? Ou algo así, non? Bueno, eh, no. parece ser, eh, hai a, a residencia que é a única que hai especializada uh -huh. na provincia de Lugo, que se abriu hai 10 anos, uh -huh. en Cervo, concretamente, uh -huh. pois parece que se decía, jo, pois levannos os tolos para tal sí. sitio, tal. A ver, ese é o medo descoñecemento desconhecimento. O xencia sí. está máis integrado, xo poblo está, bueno, volcadísimo con eles, está todo mundo encantado. Uh -huh. Eu creo que é o, o gran desconhecimento, non? Sí. Eh? Pois que tamén é moi difícil oitar contra o tanto temido estigma social, levamos sí. un estigma na sociedade de toda a vida, eh, pois pues eso, solos, etc, etc, porque as palabras son mal sonantes, sí. e incluso en día incluso en xendía, fin sí. fulanito de esquizofrénico, fulanito de bipolar, eu sempre uh -huh. digo que non deixedes nunca que vos quiten o vos nome e apelidos, porque uh -huh. en todo caso chamaste María, que pode ser esquizofrenia, pero igual que pode ser gripe ou pode ser acidúrico ou diabetes. Más, Exactamente. Sí, señora. É unha enfermidade máis, é unha sí. enfermidade máis. Pois pues, sí, sí, pues, sí. eh, tamén tes un premio por as boas prácticas, ¿no? Sí, sí, eh, este ano pasado eh, no Día Mundial do Traballo Social, cos uh -huh. uh -huh. pues que federon un premio ás boas prácticas na vivenda de mulleres. Eh, vítimas de violencia de xénero con unha mental que é a única que hai en España uh -huh. Es decir conseguimos tamén abrir esa vivenda porque hai casas de acollida lógicamente para mulleres maltratadas espaldidas por todo o territorio español pero non había ninguna especializada en saúde mental uh -huh. e eh, nos temola nos temola afortunadamente en Burela con 4 uh -huh. plazas completa eh, nestes intres uh -huh. con catro mulleres e unha bebé ademais Uh -huh. eh lo no, que trabajamos con ellas eh, de en principio a fin todas sí. esas áreas, área psicológica, área social, área por laboral, área eh médica, que se puedan imaginar eh. para que puedan salir con un plan de futuro. Muy eh bueno, pues era muy premio el trabajo social ese año. ¿no? Este ano pasado, que parece que foi o dos premios mm. eh, Precisamente as boas prácticas Por o traballo esa vivenda Muy ben, be, felicitacións, moitos parabéns eh, Marías José Xuxa... Parabéns tamén sensibles ao resto do equipo Porque eu sola <ríe> non pedía nada E no, na, na vivenda pois, vale. eh, trabajamos moitas persoas eh, eh, Traballamos unha coordinadora, unha psicóloga uh. eh, Monitoras en cada un dos, dos turnos non? Sí. De mañada, de tarde, sí. de noite De fin de semana, festivos Imaginade toda a persoa que traballa sí, claro, claro. Bueno, eh, unha unha das cousas que que, que, que quizás estade a reivindicar é que en realidade pois precisa esas a a seguridade social que manteña ou que se recolla ese traballo que estades a facer, pois eso na asociación concretamente, non? Que que que que non sexa solamente a asociación, Sino que que se, que se contemple na, na seguridade social, non? Uh -huh. Bueno, o que queremos é eh, realmente que que as persoas con enfermedad mental que estén integradas na sociedade, iso é o principal de todo, é logo que se lle, eh, que, que se atenda o que son todas as necesidades que teñen, male, uh -huh. que se des de valor o que pensan o que dicen porque moitas veces eu creo que foi o colectivo máis esquecido do mundo uh -huh. o máis esquecidos, que non protestan os que os máis coibidos, entón entón, senestamente, hai en dereitos, dereitos eh, nesta sociedade, y a formar parte de la Y nosotros estamos muy orgullosos por todos los pasos que le vamos conseguiendo, donde precisamente ellos, como siempre digo, son los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Entonces, estemos rapaces desde que estudian. Este año, además, por primera vez, son entidades como Anosa va a ir a viajar de Erasmus. Eh, el año pasado fue un en cavidad de experta Italia. Este año conseguimos que nuestros rapaces... Eh, poden ir, non? Afortunadamente, grazas a labor uh -huh. de un instituto que se chama IES Monte Castelo aquí en Murela, que tamén está traballando codo codo con nós e llevaremos a, a catro persoas con enfermedade mental crónica a viaxar e estudiar tamén o que é o estrangeiro, non? Uh -huh. eh, dando así unha resposta clara a integración na comunidade e tamén a buscar a, a educación, a adaptación, etc. Uh -huh. Buscamos moitas cousas, igual que este ano que tamén participamos no festival New European Bauhaus mm. eh, Afortunadamente eh, como un proxeto tamén moi bonito Que elaboramos un conto eh, Feito en galego que fala de saúde mental sin ningún tipo de prexuicio Que non existía ningún tamén mm. eh, Grazas tamén a Consellería de, de A Consellería do Mar E a Consellería de Sanidade que tamén nos invitou a ir a ese festival E eh, uh -huh. que cada día estamos tendo Un pouquinho máis de, eh, de presencia non? Como, como é o que máis O máis importante non? Ao final ter presencia dun colectivo na sociedade que eh, antigamente era o máis esquecido mm. non? claro eh, eh, bueno, eu facía insistencia con respecto a que a seguridade social tiña que facerse cargo tamén de, de, de esa contemplación, de ese traballo que estades a fazer como asociación de saúde mental non? porque vos eh, estades confederados me parece, tiño entendido sempre sí. haces pero... pues Galicia, si sí. Sí. Bueno, y entonces, claro, eh, eh, digamos que es un, un aspecto casi paralelo o que la seguridad social contempla, ¿no? Mm -hmm. Sí, a ver, eh, en este cintro que trabajamos como en entidades sin ánimo de lucro igual que las claro, la sí. que funcionan en CEAFES, y nos, digamos, sobrevivimos, por así decirlo, grazas as plazas que teñen contratados con nos, pois, pues, claro, os cerdos. Claro, claro. Eh, na maior parte dos nosos servizos, non sería imposible, eh, porque non cobramos nada eh, por asistencia aos nosos centros de realización e coso de OEL, sí. que temos os en Gurela, en, uh -huh. en, en, en Ribadeo uh -huh. e en Videiro, sí. uh -huh. eh, solamente se cobra na residencia, tampouco nas vivendas, as ufarias pagan nada, e nos ufarias que traballan que, en un outro piso, normalmente na residencia que un tanto por cento da súa, da súa pensión, sí. no? eh, pero viven uns 365 días do ano, é sí. pero entonces aí existe o copago co co co sergas, ¿no? Porque isto E despois na vivenda de mulleres, pois un convenio que temos eh, con eh, con igualdade, ¿no? Mm. si eles non miran e non apoian o noso proxecto, nos pues, non podería adiante porque non teríamos maneridade de contratar persoal, etcétera, sí, sí, sí. etcétera sempre somos 37 persoas traballando en saúde mental a Marín e xa somos uns cuantinhos claro, claro, bueno, eso é claro. es un traballo de, en conxuto e que volvo, volvo a repetir unha felicitación claro. para todo o equipo que, que está trabalhando, por certo, agora van, vais a celebrar o, o 22 congreso de saúde mental en España eh, te, que, que, teño entendido que será en Madrid non eh, asistiréis os días 16 e 17 de maio, non? Pois pues mira, concretamente non podemos asistir. Vaya, hombre. Explícate por que non damos máis, non damos máis. Carai, si, si, que mágoa. Si, é unha mágoa moi grande, pero Caraí. mira, nós sempre estamos preparando todo para abrir unha segunda residencia. Carai. Ah. É dicir, claro, é que imagínate, compramos un, <ríe> un antigo hotel rural sí. espectacular, que ten unha illa, ah. unha illa no río, é dicir, é un paraíso. Carai. Depeito, vamos de chamar resort de saúde mental eh, ben, ejacular, con 20 pratas entonces agora mesmo, esta mañá me estuve aí colocando unhos libros, unhas cousinhas, porque estou cos últimos detalles claro. para presentar todo na xunta e que meña inspección a, a darnos a alta entón estou a tope, e mañá celebramos e a nosa fe anual, na que xa están confirmadas 274 persoas. Pois, já que estou nun no momento como para irme a Madrid de congreso, <risas> no, no, era, no, pero no. mandar algunha delegación <risas> ou algunha persoa que vos eh, represente ali porque a presencia queixais máis que nada a visibilidade Do sí. vosso voso traballo pois fai que quando menos queda constancia queda constancia de... queda consta claro, de alí, claro. pero mira encontramos neste ano no, neste neste momento tan, tan así claro, que, claro. Que, que además vou decir unha cousa ademais de que acabamos de saber agora o sea fai dez minutos me acaban de decir que nos dan o sello da artesanía de Galicia ah. en Galicia tú dáis seis entidades que teñen senón claro a ahí. séptima co mm -hmm. cual imagínate pois pues, todo estes días estiven preparando documentación papeles e mm -hmm. traballando 14 horas diarias claro <laughs> que vale parte dos 10 para que estas cousas vayan adiante. Non me no, podo permitir eh, claro. o no luxo de irme a Madrid dos días que me encantaría, pero é imposible en este momento no que me encontro. Claro, Evidentemente, no claro. en que nos encontramos ahora mismo a la claro, mesma en entidade, porque la non entidade de este calibre, pois pues, tamén a veces surgen baixas, surgen cousas e claro, eh, sí. eh, claro tes que, eu, como digo eu sempre, ben, non trabajamos con ladrillos, trabajamos co persoas, entonces temos que estar sempre os eh, nosos servizos tres deles son abertos 365 días do ano e mm. noite día, e decir, 24 horas, co cual, iso hai que atendelo. Entón hai que priorizar, hai que priorizar, no a nosa razón de ser, claro. evidentemente. C claro, non? eu comentábache eso por o feito de que, mm. que, que, que, que bueno, pois pues, eh, algunha representatividade en Madrid faría faría Vamos que... a ter, vamos a ter porque está a nosa asociación, es... eh, a nosa federación sempre nos representa sempre nos fondes. Aí Non teño a mínima dúbida de que vamos a estar ben representados. Que aparece aí vos nome que é lógico <susurra> e importante, non? Eh, é, sí, que, ese congreso, porque ademais precisamente os congresos saen, ademais, ideas e ao mesmo tempo relacións, non? É dicir, sí. intercambio de, de opinións e intercambio de ideas tamén. Sí, sí, é suma de inercias que é moi importante. Claro, asumo claro. É suma de a colaboración en distintos proxectos de unha entidade a outra, ainda que, bueno, na mariña, como digo eu, solemos facer moi iso. A mí me encantame colaborar con outras entidades do terceiro sector e tamén colaborar con entidades como a NOSA, non? Mm. Que están por o resto da comunidade autónoma aínda que eu teño que indicar que a NOSA xa é de ámbito autonómico, vale, empezamos uh -huh. desde ámbito comarcal, empezamos chamándonos Asociación de Ayuda ao Enfermo Mental uh -huh. a Mariña, e tambián cambiaron nome por algo máis positivo, ¿no? Como é, sí. fundamental, en vez de enfermidade, uh -huh. eh, eh, eh de ámbito eh comarcal, ámbito autonómico. Uh -huh. Onde cando temos eh, usuarios de, de toda a provincia de, de Lugo, pero tamén do resto das provincias, ou sea, de toda a comunidade autónoma. Caraí uh -huh. Vale, eso quiere decir que, que tendes un prestigio mínimo para Hombre. para para recoller todas esas esas pessoas que ya a pesar de que é unha entidade sin ánimo de lucro que, que é que, o que tí, estabas dicindo antes que precisades de lode máis para poder subsistir. e claro. entonces eso é, bueno, pois pues, un aliciente máis para que vos trabe, para traballar muchísimo máis do que do que facedes. Por certo, um, unha das cosas que, que, que vos que, que quería preguntar es, entre comillas eh hai un aspecto da, da, da saúde mental que, do, que que trata o suicidio, non? Sí. Nese aspecto, eh, bueno, estás falando últimamente a nivel nacional sí. que, que hai moitísimas dificultades para poder atender ás persoas que, que, que, bueno, que desexan suicidarse e tal. Bueno, vos tamén ajudades a, nese aspecto, non? Pois pues mira, noso que temos é un proxecto moi interesante que se chama mentalización e sensibilización a saúde mental sí. que vamos aos institutos e vamos aos colegios muy a prever precisamente as mm -hmm. situacións e tamén a sensibilizar, porque ao fin e o cabo os nenos son mm. o noso futuro claro, se traballamos claro. o stigma e loitamos contra o estigma desde máis pequenos e ven normal, mm -hmm. no futuro mellor nos vai a ir que as persoas que teñan algún tipo de enfermedade mental crónica porque é algo do que non selle fala aos nenos sí. entón, digamos, este proxecto parte de tres patitas non, por así mm -hmm. decirlo por un lado van as nosas psicólogas a facer varias sesións en concreto máis ou menos 10 ou 12 por, por aula, donde se traballan todos os aspectos de saúde mental para previr e para ver se si aparecerán calquera, calquera problema, nos menos coberan ali, uh -huh. e os profesores poderá detectar e poder ter un diagnóstico precoz, ¿no? uh -huh. que sempre te mellor pronóstico. E logo, por outro lado, levamos o noso libro que se chama A superación de, Mau de Mauricio, uh -huh. onde se fala abertamente do tema da saúde mental, levai un contaconto e se van usuarios nosos Ajá, tamén a bueno. contar ese conto. E por outro lado, levamos un, un obra de teatro que é unha, unha obra de teatro contra o bullying que se chama eh, Eres único, no que tamén se traballan escenas de bullying para que se aí persoas que os están vendo en el que os están vendo se sintan identificados, tanto si son os que o exercen como os que o padecen. Ajá. Vale? E así loitamos contra iso tamén porque porque varios dos nosos usuarios eh ao mellor brotaron precisamente ou tiveron un problema de saúde mental por sufrir bullying cando eramos pequenos cole. Uh -huh. Entonces bueno, nos pomemos una saga gotiña de area, o sea, noso camiño de area, nin se sentido, no, claro. no senso de esa civilización de prevención. Una una grande axuda para, para para ese ese futuro que que que, que, que, uh -huh. a... que para a sociedade en sí Claro, claro, claro lógicamente. Aí na Mariña tendes uh, moitísimas participacións de xente que, que precisamente os mariñeiros teñen eh, eh, soidade cando están traballando e eh, moitísima, mm -hmm. eh, moitísimas eh, incidencias nesa ne, ne, ne vida mental que, que seguro que mm -hmm. algúns deles tamén disfrutades posto que algúns amosan a súa creatividade con, con poesías e todo. E, efectivamente, de feito temos unha revista que se chama Garismo, sí. onde os nosos rapaces escriben, escribimos unha vez ao ano. Eh, uh -huh. precisamente moitos dos nosos usuarios foron, foron mariñeiros, Caramba. e sabemos precisamente esa soidade da que falas E iso que, que sucede, ¿no? Sí. E de feito o noso protagonista do libro de superación de Mauricio é mariñeiro. Ah, Va á alta mar, vai pescar algo <risas> bonito, entonces, aí polo de aí de porque, <risas> bueno, de todos os xeitos vos vos mandaron un, un libro a Antenas, des podes me dar a, a vos vosa dirección e vos mm. mandar a superación de Mauricio e máis a Agarino, ah, para que me deixades un pouquinho máis. Pois vai ser para nos unha un gasaille oh, oh, extraordinario. De verdade que non ten perda. A nosa a, a nosa radio San Boi non ten perdas Quero dicirxe que mete este internet aparece o, o noso enderezo, pero é Carré de Jaume Primer 27. Vale, fenomenal. Logo entro, e xa miro, e xa, e xa vos mando todo. Sí, oh, Ui, de San Boi A verdade é que, para non ser un, un, bueno, un premio, unha honra, terte aquí sí, no, noso, no, no noso programa de hoxe. Que outras cousas, aparte desas de inauguracións, de que outras cousas en as que estades traballando que podemos darlle noticia aos nosos sointes? Pois, pues mira, este ano tamén conseguimos o Premio de Economía Azul ah. por, por unha aula do mar, a primeira aula do mar inclusiva de Galicia, que tamén tuvo moita repercusión eh, non solamente repercusión mediática que bueno, que sí, que pode ser importante en un momento dado, pero sí repercusión na mellora terapéutica dos uh -huh. motos que verdadeiramente é o que nos importa uh -huh. entón, bueno, moi satisfeitos tamén con iso, evidentemente eh, porque bueno, xa te digo para non ser cada que abrimos un proxecto ou cada vez que abrimos un centro para non ser ilusión, é esforzo, claro, claro. É moito traballo, mm. e logo, cando ver recompensado, pois, en, en forma de premios, mm. en forma de, de felicitacións, pois, tamén para non ser unha honra, e sabemos que vamos no, no camiño adecuado, non? como digo eu sempre, o importante é que a Marín esté no camiño da millora continua. Estando no, na, no camiño da millora continua, todo, todo vai para adiante, todo vai para ben. Bueno, falando de premios, ten en conta que O mellor dentro de pouco, que nosotros somos talismán, eh? Para todos. Sí, tal sí. sí. Talisman. Eh, temos, Con mellor dentro de pouco oute un premio, <ríe> algo che vai chegar. Temos temos unha lista boa, unha lista sí. de de persoas as que, <ríe> si, sí, entrevistámos e despois eh, teñen algún premio ou algún celebración extraordinaria. O que quería comentarche, como estádes na Mariña, como como estádes sí. perto do mar, a lo mellor celebrades realizades algunhas actividades moi relacionadas co, co mar, no se sé, paseos ou ou bici. <ríe> sí, sí, sí, todo. En esta aula do Mar que vos decía, pero non nos limpezas de praia, o no ciclase de todo todo refugado no, que hai na mm, praia, etc. pero llevamos facendo iso 20 anos, o sea, recordo de toda a vida. Caraios, no, que facer esa, esa limpeza, e, e logo, bueno, salidas non paramos. Eso. Fazemos concursos de fotografía, salidas mm, continuas. Que si eh, os nosos rapaces non están clostrados eh, ni dentro ni nada. E eh, navegan. Estamos sempre no exterior. Eh, está, está, eh, está, está, está, navegar... Pouco, porque tivamos unha experiencia fomos, fomos de en eso que non foi moi grande, que foi de Vurela eh, a Viveiro eh, bueno, poco, eso, en eh, un eh, barco eh, de vela É eh, cap eh, captivo, claro que sí <risas> vomitando, longe. vomitando todos. Vaya, por eso, José, por eso, che preguntaba, por eso che preguntaba, por <risa> acostumar precisamente a xente para, para poder porque sí. o mar é, é o Cantábrico, non é o Mediterráneo eh, que parece aquí. Claro. E entón, claro, visitar, uh, o sea, facer Viaxe polo mar non é tan fácil como é no, eh, exacto, exacto, eu recordo aquel diaxe E hai que, viaje, y bueno, y hay, y hay es que acostumarse, non é tan fácil Os, os marilleros, claro, son son fortes eh, eh, Saben como dominar o mareo non Pero sí, o, os, sí. os rapaces e as persoas maiores Que que non teñen esa experiencia de, no. de, de navegar precisamente O de ondear, que dicen os marilleros Non sei se sí, si o, o, o sí, onde, claro. pois Pois claro, é eh, eh unha... Un, Unha experiencia completamente diferente e ao mes positiva sempre cando se poida unha adaptar, claro. Si, sí, a ver, nós todas as actividades que, que promulgamos, son eh uh -huh. todas moi novedosas. Claro. De feito vamos co Marco acíes, como xa son Chavis. eh bueno, eh mesmo vamos tamén a Canarias, eh, un grupo deles tamén o inserso, eh fixemos o viaxe en catamarán tamén por a por a Ribeira Sacra, o sea, nos eh intentamos levalos a todo todas as actividades que nos podais imaginar uh -huh. eh, porque é importante, ¿no? E sí, claro, que claro. pues, como o resto do mundo, lógicamente. Entonces, eh cando nos tocou a pandemia, afortunadamente non tivemos ningún caso de de enfermidade no centro, pero uh -huh. si que é verdade que as noticias non axudaban, non? As doellas no. na televisión eran pois pues, canta xente morrindo en residencias, entonces tiñamos un medo atroz a sí, a a virus tipo etcétera, etcétera. Entonces Claro, tamén tiñamos o segundo medo, que era que os rapaces decaeran, enfermaran e tuberan que ingresar en agudos, non? Unidades de agudos. Sí. Afortunadamente, podo decir que temos unha estabilidade clínica do 98%, sumando todos os usuarios de todos os recursos que temos, que xa é unha estabilidade clínica moi importante, en a que non, os rapaces non ingresan en agudos. entonces claro, decíamos, madre mía, acostumbrados a sair todos os días a tomar o café, acostumbrados mm. a sair a dar unha volta... Ora aquí dentro, pois o que fixemos foi, non podemos ir a tomar o café, pois nos montamos unha cafetería, oh, claro. vale? Non podemos ir de viaje como íbamos antes, pois que fixemos? Fixemos estancias de turismo rural, ah. donde iban tres rapaces e dous monitores, malo sería que enfermaran, efectivamente. Ah, fixemos así todos os fines de semana, iban dous monitores e tres rapaces, uh -huh. en casas de turismo rural, onde estaban eles, todo uh -huh. moi coibido, todo moi tranquilo, E, grazas a Dios podo decir que ningun dos nosos usuarios se desestabilizou uh -huh, en época de pandemia. Así que non podo estar máis que satisfeita. Vivímolo con naturalidade, sobre todo eles, non estresados e agobiados. Comer, uh -huh. <risas> Pero eles con naturalidade. Podo decir sí, sí. que con naturalidade. Facíamos vídeos para que os miran nas familias que ben estaban, facíamos fotos continuamente se nos seguides por redes, xa vedes que non paramos, xa podes facendo cousa... Falando de redes, de, eh, para que os nos... Daí usen... foi donde eu saquen a, saquen a ela. Da, da, claro, falando de, de redes, o eh, <risas> que hai quelle decir a todos os nosos que tendes unha página, unha página web, non? Dicelle como se chama, como se chama esa página. Chama-se a Doemán, é ah, a no. primeira letra de cada palabra da asociación como nos chamábamos antes. Asociación de Ajuda ao Enferno Mental Amariño pues, é a primeira letra de cada unha. Ah, Pero no, se si eh, os nosos ointes, claro, se si os nosos ointes eh, ponen no Google Asociación Saúde Mental mariña se lleváis salido Facebook, Instagram, página web, justamente mm. todo. Sí, sí, sí E eh, eh, Aparecen aí ademais os centros concertados Como, como está destraballando A intervención que facedes E eh, hasta eh, a transparencia Que cousa difícil Desde logo, aí podedes descargar as nosas contas Auditadas, cousa cargando dificil, todo É cousa difícil de, de saber Nalgúnas as exercicios que se consideran sí, Esas, claro. sin ánimo de lucro, non? Si, sí, sí, na nosa, si sí, eh, Auditamos as contas todos os anos uh -huh. eh, Están postas e dispostas A... A todo o mundo que queira ver, eh, están colgadas de feito, están colgadas tamén as memorias. Claro, todos os planos, os planos, as planificacións anuais, os eventos que tivemos, absolutamente todo. Ya a revista que nos comentabas aí un momentiti. Tamén, tamén está. <ríe> que se leva, que que, xa... que que levades uns cuantos anos facendo, anón. empezamos no número 0, acórdome como se fóra orga lá mesmo, uh -huh. pois aínda fono de anos. Uh -huh. Jolín. A número 0 foi aínda fono de da 19 anos. Oh. Sí. Este ano sería o 20. Eh este ano tocará nos a garimo número da 19, si man non recordo mm. Eh sería a 20 porque porque hoube un número cero A primeira de todo de número cero Si, mm -hmm. sí, sí. Mm -hmm. eu eu fixen aí visita precisamente a última a, a última revista Bosa eh, ah. eh hasta re non sei, xa unha viaxe a, a ese lugar mítico de Galicia onde mm, hai que ir de morto senón xa vai de vivo, non? Ah, sí, claro, sí, sí a San Andrés te hicido <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, a verdade é que, bueno, xa non estedes aí xa está desinformado, xa, moi Claro, claro. se si, si temos que fazer unha entrevista cunha persoa importante que é a xerente pois, pues, lóxicamente, <risa> temos que, que conllecer todas as... Unha cosa que é importante tamén que saiban os nosos entes, de, o voluntariado que tedes, non? Pois sí, temos temos voluntarios excepcionais, persoas que bueno, eu, para min, a persoa voluntaria xa ten algo especial, porque é unha persoa que queira donar o seu tempo aos demais, en xa, xa moito dela, porque para min o tempo é o meu brem máis preciado é o que non teño, mm. entón eu tamén fum voluntaria toda a vida fum voluntaria que Vermella, 20 anos e, de repente mandar o pinde mm. de voluntaria de 20 anos xa hai moitísimos anos imaginádemos mm. mentas estudiaba o trabalho social tamén voluntaria de de Asociación Española Contra o Cancro, onde cheguei os primeiros casos, ¿no? por así decirlo, decir que, eh, penso que o voluntariado tamén é moi importante, onde as persoas tamén coñecen, ¿no? se lle gustaría profesión, se gostaria de trabalhar no colectivo, eh, temos persoas que o dan todo, lógicamente, non nos entidades, as que verdadeiramente estumei agradecida, claro, tantas gracias como as porque, igual es que saís de fazer voluntariado, tamén te como persoa, te és aspectos na tua vida que... que, que e no sabes explicar con palabras, logo. Sí, vale. Sí. De, bueno, despois de, de volver a felicitarte por ese premio lucense do ano, pois pues queremos dicirche que, que que foi un placer, posto que, non sabes, a, a nosa radio, o tempo... Tomé en conta. Boa, boa senhora. De... <risas> eh, eh, Traixe nos cativa esta conversa que te contigo, pero que acolgaremos no noso bloque que te enviaremos en directo. Moitísimas gracias por estar atendendo pero... nos estes minutinhos, eh? Moitas grazas a vos, pois sí, o primeiro de los de van, verdad, que me coñou de sorpresa. Eh? Sí, teño que dar las gracias ao Progreso por contar conmigo, a verdadera, eh, verdaderamente foi así. E nada, grazas a vos por, por darnos voz unha vez máis, unha vez, espero que seja a primeira de moitas veces. Claro. Eh, sí, por contar no con nos, claro, sí, claro. Por, pero unha vez máis por dar voz, digamos, ao colectivo, non? De saúde mental, que ao final é o que eu represento. Cada vez que alguén me chama de alguna radio, pois sempre quero indicálo. Muy ben. Ben, pois. Que que moita sorte e seguir disfrutando dese traballo que, que, que ten máis satisfacción que pago. Sí, señor. Moitas grazas. Moitas gracias unha aperta moi grande. Moitísimas gracias vale, a ti, bien. María Xosé. Está logo. Ta,